Розділ 29. Чоловік на ім'я Уве та збочинець. Серйозно, куди ми йдемо? питає захекана Парвана. Дещо, полагодити? коротко відповідає Уве, випереджаючи її на три кроки. Кіт трохи кає збоку. Що саме? Дещо. Парване зупиняється і віддихується. «Тут!» – гукає Уве і різко зупиняється перед маленькою кав'ярнею. За скляних дверей пахне свіжими круасанами. Парване дивиться на стоянку на протилежному боці вулиці, де вони лишили Сааб. Зрештою, припаркуватись ближче до кав'ярні їм би й не вдалося. Спочатку Уве був абсолютно переконаний, що кав'ярня – розташована на іншому кінці кварталу. Саме тоді Парване запропонувала там припаркуватись. Та від цієї ідеї довелося відмовитися, бо година парковки там коштувала на одну крону дорожче. Натомість вони припаркувались тут і обійшли весь квартал, шукаючи цю кав'ярню. Бо Уве, як скоро зрозуміла Парване, був із тих людей, які коли точно не знали, куди йти, просто йшли прямо. Нітрохи трохи не сумніваючись, що дорога приведе їх куди треба. І тепер, коли вони виявили, що ця кав'ярня була просто навпроти того місця, де вони припаркувались, Уве всім своїм виглядом демонструє, що так і було задумано. Парване витирає під зі щік. Посеред вулиці, спершись на стіну, стоїть чоловік із розтріпаною грудною бородою. Перед ним паперовий стаканчик. Біля входу до кав'ярні Уве, Парване і Кіт зустрічають худорлявого хлопця на вигляд років 20, у якого навколо очей щось схоже на сажу. Уве майже одразу розуміє, що це хлопець, який стояв позаду парубка з велосипедом, коли Уве вперше його зустрів. У нього трохи насторожений вигляд, та все ж він усміхається Уве, а Уве не може придумати нічого кращого, як кивнути йому. Ніби бажаючи уточнити, що хоч він і не має наміру всміхатись у відповідь, він усе ж готовий підтвердити отримання усмішки. «Чому ви не дали мені припаркуватися біля тієї червоної машини?» – цікавиться Парвана, коли вони відчиняють скляні двері і заходять усередину. Уве не відповідає. «Я б зуміла», – заявляє вона самовпевнено. Уве втомлено хитає головою. Дві години тому Парвана не знала, де подаль щеплення, а тепер вона злиться, що він не дав їй втиснутись у вузьке місце на парковці. Коли вони заходять до кав'ярні, Уве край мока помічає, як худорявий хлопець із наквацьованими сажею очима пропонує жебракові бутерброди. «Привіт, Уве!» – чується радісний голос, який на високих нотах зривається на фальцет. Уве повертається. І бачить хлопця з велосипедного гаража. Він стоїть за довгим відполірованим прилавком у передній частині залу. На голові в нього бейсболка, помічає Уве. У приміщенні. Кіт і Парване зручненько сідаються. Парване витирає під з лоба, хоча тут дуже холодно. Навіть холодніше, ніж на дворі. Вона наливає собі трохи води з глечика на прилавку. Кіт безтурботно хлепче з її склянки, коли Парване не дивиться. «Ви що, знайомі?» – здивовано питає Парване, дивлячись на хлопця. «Ми з Уве типу друзі!» – киває Парубійко. «Правда? Ми з Уве теж типу друзі!» – усміхається Парване, злегка імітуючи його ентузіазм. Уве зупиняється на безпечній відстані від прилавка. Наче хтось накинеться на нього з обіймами, якщо він підійде ближче. «Мене звуть Адріан», – каже хлопчина. «Парване», – каже Парване. «Не хочете чогось випити?» – пропонує він. «Мені лате, будь ласка», – промовляє Парване таким тоном, наче їй несподівано почали масажувати плечі. Вона промокає лоб серветкою. «Бажано охолоджений лате, якщо у вас є». Уве переступає з лівої ноги направу і роззирається по приміщенню. Він ніколи не любив кав'ярні. Соня, звісно, їх любила. Могла просидіти там цілий вихідний, просто розглядаючи людей, як вона казала. Уве намагався всидіти поряд із нею, читаючи газету. Так вони робили щонеділі. Та відколи вона померла, ноги його не було в жодній кав'ярні. Уве зводить очі і бачить, що Адріан, Парване і Кіт чекають на його відповідь. «Ну, тоді каву. Чорну». Адріан чухає чуприну під бейсболкою. «Тобто еспресо?» «Ні, каву». Тепер Адріан шкребе під боріддя. «Яку? Типу чорну каву?» «Так». «З молоком?» Якщо вона буде з молоком, то це буде не чорна кава. Адріан пересовує кілька цукорниць на прилавку. Просто, щоб кудись подіти руки і не мати безглуздого вигляду. Трохи запізно, думає Уве. Звичайну фільтровану каву. Звичайну чортову фільтровану каву. Повторює Уве. Адріан киває. А, таку, гаразд. Я не знаю, як її приготувати. Уве різко в перколятору кутку, який ледь видніється з-за велетенського сріблястого космічного корабля, за допомогою якого, як розуміє Уве, вони готують еспресо. «А, он яку!» – каже Адріан, наче до нього оце тільки дійшло. «Ага! Я правда не знаю, як ця штука працює!» «А мав би знати, чорт!» – бурмоча Уве заходить за прилавок і бере справу в свої руки – «Хтось може сказати мені, що ми тут робимо?» – гукає Парване. «У цього хлопця є велосипед, який треба відремонтувати», – пояснює Уве, наливаючи воду в глечик. «Це той велосипед, який висить ззаду на машині? Ви привезли його? Дякую, Уве!» «Ну, в тебе ж немає машини, так?» – відповідає той, риючись у шафі в пошуках кавових фільтрів. «Дякую, Уве!» каже Адріан і робить крок до нього. Потім опановує себе і зупиняється, поки не зробив якоїсь дурниці. «То це твій велосипед?» – усміхається Парване. «Ну, типу того, це моєї дівчини. Тобто, я хочу, щоб вона стала моєю дівчиною. Якось так». Парване усміхається. «Тобто, я і Уве проїхали всю цю дорогу, щоб віддати тобі велосипед?» Аби ти зміг його відремонтувати? Для дівчини?» Адріан киває. Парвани нахиляється над прилавком і поплескує Уве по руці. «Ви знаєте, Уве, іноді можна запідозрити, що у вас є серце». «То в тебе є тут інструменти, чи ні?» Питає Уве в Адріана, забираючи руку. Адріан киває. «Ну, тоді піди і принеси їх сюди. Велосипед на Саабі». На парковці. Адріан швидко кидає і зникає на кухні. Десь за хвилину він повертається з великим ящиком інструментів, який тягне до виходу. «А ви сидіть тихо», – каже Уве Парване. Вона і хидно усміхається, так що стає ясно, що мовчати вона не збирається. «Я просто привіз сюди велосипед, щоб він, повернувшись додому, не товкся там по гаражах». Додає Уве. Авжеж, авжеж, каже Парвана, сміючись. О, привіт! гукає Адріан, коли через хвилину хлопець із наквацьованими очима з'являється знову. Це мій бос. Привіт! А що? Вибачте, що ви робите? питає бос із деякою цікавістю, спостерігаючи за метким незнайомцем, який хазяйнитою руде за прилавком його кав'ярні. «Малий збирається ремонтувати велосипед», – відповідає Уве, «наче це так просто і очевидно. Де ви зберігаєте фільтри для справжньої кави?» Хлопець із наквацьованими очима показує на одну із шухлят. Уве скоса дивиться на нього. «Це що, макіяж?» Парване шикає на нього, Уве сердиться: «Що? Що такого, як я спитаю?» Хлопець трохи нервово усміхається. «Так, це макіяж!» Киває він, намагаючись витерти фарбу навколо очей. «Я ходив на дискотеку вчора ввечері!» Веде далі, вдячно усміхаючись, коли Парване зі спритністю товариша-змовника витягає вологу серветку зі своєї сумочки і простягає йому. Уве киває і повертається до свого кавоваріння. «І в тебе теж проблеми!» «З велосипедами, коханням і дівчатами?» Питає він машинально. «Ні-ні, в жодному разі не з велосипедами. І не з коханням, я думаю. Ну, і точно не з дівчатами». Хлопець хихоче. Уве вмикає перколятор, і коли той починає шипіти, повертається і спирається на внутрішню частину прилавка. Наче це найприродніша у світі дія в кав'ярні, у якій ти не працюєш». «Ти голубий, так?» «Уве!» – вигукає Парвана і б'є його по руці. Уве відсмикує руку з дуже ображеним виглядом. «Що?» «Не говоріть! Не називайте це так!» – каже Парване, явно не бажаючи знову повторювати це слово. «Збоченець!» – пропонує Уве. Парване знову намагається вдарити його по руці, але Уве тепер спритніший. «Не кажіть так!» наказує вона йому. Уве повертається до хлопця з наквацьованими очима, ще роздивований. Що, голубий казати не можна? А як же це тепер називається? Треба казати гомосексуал або ЛГБТ-особа, втручається Парване, перш ніж встигає зупинитись. Ой, та кажіть як хочете, мені байдуже. Хлопець усміхається, обходить прилавок і надіває фартух. «Ясно. Гаразд. Добре, коли все зрозуміло. Значить, один із тих геїв», – бурмоче Уве. Парва вибачливо хитає головою, хлопець просто сміється. «Ну що ж», – кивнувши, каже Уве і починає наливати собі каву, поки вона ще фільтрується. Потім бере чашку, мовчки виходить на двір і йде на парковку. Хлопець із наквацьованими очима і слова не каже щодо того, що Уве виніс чашку з кав'ярні. Це було б трохи зайвим за таких обставин, коли цей чоловік, пробувши в його кав'ярні якихось 5 хвилин, уже призначив себе баристою і розпитав про його сексуальні уподобання. Адріан стоїть на дворі поради Саабом, і з таким виглядом, наче він заблукав у лісі. І як тут просуваються справи? Ставить Уве риторичне запитання, відсьорбуючи каву і дивлячись на велосипед, який Адріан навіть не зняв з машини. «Ну, ви знаєте, типу, добре?» Починає Адріан нервово-шкрибучі груди. Уве дивиться на нього десь із пів хвилини. Робить іще один великий ковток кави. Роздратовано киває, ніби хтось, хто помацав авокадо і виявив, що плід перезрів. Тоді з зусиллям вкладає чашку в руки хлопця і підступає ближче до машини, щоб зняти велосипед. Перевертає його догори колесами і відкриває ящик з інструментами, принесений хлопцем із кав'ярні. Тебе твій батько не навчив ремонтувати велосипед? питає Уве, не дивлячись на Адріана, а нахилившись над пробитою шиною. Мій батько сидить, відповідає Адріан майже нечутно чухаючи плече і роззирається навколо, ніби шукає велику чорну діру, щоб провалитися в неї. Уве зупиняється, піднімає голову і дивиться на нього оцінювальним поглядом. Уве прокашлюється. «Це не так уже вбісай важко!» Зрештою бурчить він і жестом показує Адріану присісти. Їм вистачає десяти хвилин, щоб залатати дірку. Уве гиркає односкладові інструкції. Адріан весь час мовчить. Але він уважний і спритний. І Уве мусить визнати, що він зовсім не справляє враження дурня. Може, руки в нього не такі незграбні, як мова. Вони витирають грязюку ганчиркою з багажника Сааба, уникаючи дивитися один одному в очі. «Сподіваюся, леді того варта» каже Уве і зачиняє багажник. Тепер сконфужений вигляд у Адріана. Коли вони повертаються до кав'ярні, там на драбині стоїть приземкуватий кремезний чоловік у брудній сорочці і колупається в чомусь, що нагадує Уве тепловентилятор. Хлопець із наквацьованими очима стоїть під драбиною і тримає в піднятій руці букет викруток. Він усе ще намагається витерти залишки макіяжу навколо очей. Знервовано поглядаючи на оглядного чоловіка на драбині. Наче боїться, що його викриють. Парване збуджено повертається до Уве. «Це Амель! Він власник кав'ярні!» Так і сипла вона, вказуючи на приземкуватого чоловіка на драбині. Амель, не повертаючись, випускає довгі черги твердих приголосних. І хоч Уве не розуміє, що той каже, але припускає, що то комбінація слів – «Строхлітер» та назв частин тіла. «Що він говорить?» – питає Адріан. Хлопець з наквацьованими очима знічено щулиться. «А, він... Щось про те, що цей тепловентилятор трохи схожий на фею». Він кидає погляд на Адріана, потім швидко опускає голову. «Що таке?» – питає Уве, підходячи ближче до нього. «Ну, він має на увазі, що цей вентилятор...» Так само нічого не вартий, як і гомики. Хлопець з наквальцьованими очима говорить так тихо, що тільки Уве розбирає його слова. Парване навпаки захоплено показує на Амеля. Не чутно, що він каже, але якимось чином зрозуміло, що майже все це лайка. Він ніби ваш двійник, Уве. Не схоже, щоб Уве дуже радів з того, так само, як і Амель. Він перестає колупатися в тепловентиляторі та вказує викруткою на Уве. «Кіт! Це ваш кіт?» «Ні», – каже Уве. І не тому, що він не хоче наголосити, що це не його тварина, а тому, що хоче пояснити, що це нічий кіт. «Кота геть! Ніяких тварин у кав'ярні!» Амель із притиском вимовляє кожну приголосну, тож ці звуки в нього, мов, підскакують. Наче неслухняні діти, піймені, враченні. Ова з цікавістю дивиться на тепловентилятор над головою Амеля. Потім на кота на барному табуреті. Тоді на ящик з інструментами, який досі тримає Адріан. Потім знову на тепловентилятор і на Амеля. Якщо я вам його відремонтую, кіт залишиться. І ця його пропозиція звучить... Радше як твердження, аніж як запитання. Схоже, що Амель на кілька секунд втрачає самовладання. І поки встигає повернути його, то вже загадковим для себе чином перетворюється з людини, яка стоїть на драбини, на людину, яка тримає драбину. Уве кілька хвилин коперсається у вентиляторі. Злазить додолу, витирає долоні обхолоші і віддає викрутку і розвідний ключ хлопцю з наквацьованими очима. «Ви відремонтували!» Раптом вигукує Амель, коли тепловентилятор оживає. Він збуджено хапає Уве за плечі. «Віскі! Хочете? У мене на кухні є віскі!» Уве дивиться на годинник. Уже чверть на третю пополудні. Він хитає головою, почуваючись не дуже затишно. Почасти через віскі і почасти через Амеля, який досі тисне на плечі Уве. Хлопець із наклацьованими очима зникає за кухонними дверима. Все ще не самовито очі. Адріан нас доганяє Уве і кота, коли вони йдуть до Сааба. «Уве, друже, ви ж не розкажете, що Мірсад...» «Хто?» «Мій бос», каже Адріан, «той, що з макіяжем». «Збоченець», каже Уве. Адріан киває. «Я до того, що його батько, тобто Амель, він не знає, що Мірсад...» Адріан намагається підібрати потрібне слово. «Гей!» – додає Уве. Адріан киває. Уве знизує плечима. З ними порівнюються парвани, розхитуючись і задихаючись. «Куди ви пропали?» – питає її Уве. «Я віддала йому дрібняки!» каже Парване, киваючи на чоловіка з брудною бородою. «Ви ж знаєте, що він їх просто проп'є!» Навіть не сумнівається Уве. У Парване округлюються очі, як підозрює Уве від сарказму. «Справді? Та невже! А я так сподівалася, що він ними погасить свої студентські кредити за те, що вивчав в університеті фізику елементарних частинок». Уве пихає і відчиняє СААП. Адріан усе ще стоїть з іншого боку машини. «Що?» – дивується Уве. «Ви ж не скажете нічого про Мірсада, правда?» «Серйозно». «Та якого чорта я щось казатиму?» Уве роздратовано вказує на нього пальцем. «Ти... ти збираєшся купити французький автомобіль? Не переймайся так проблемами інших. У тебе... Своїх вдосталь. Розділ тридцятий чоловік на ім'я Уве та суспільство без нього. Уве щищає сніг із надгробка, розгрібає мерзлу землю і обережно прикопує свіжі квіти. Підводиться, обтрушується і безпорадно дивиться на її ім'я, відчуваючи сором. Він, який завжди бурчав на неї за спізнення. Тепер він стоїть тут, Очевидно, зовсім не здатний піти за нею, як планував. «Це все через той чортів бедлам!» – бурмоче Уве до каменя. І знову замовкає. Він не знає, що відбувалося з ним після її похорону. Дні й тижні злилися в один потік. І пропливали у такій німій тиші, що навряд він міг би описати, що саме робив. Поки Парване з тим Патриком не в'їхали задом у його поштову скриньку, Уве, здається, і словом не перемовився з жодною людською істотою, відколи померла Соня. Іноді ввечері він забуває поїсти. Такого раніше не траплялося, наскільки він пам'ятає. З тих самих пір, як Уве сів біля неї тоді в тому потязі, майже 40 років тому. Поки була Соня, у них був свій розпорядок. Уве вставав за чверть до шостої, варив каву, йшов на свій обхід. О пів на сьому Соня приймала душ, вони снідали і пили каву. Соня їла яйця, Уве – хліб. О п'ятій на восьму Уве переносив її на пасажирське сидіння Сааба, вантажив її інвалідний візок у багажник і відвозив до школи. Потім їхав на роботу. За чверть до десятої в них окремо були перерви на каву. Соня додавала в каву молоко, Уве пив чорну каву. О дванадцятій вони обідали. За чверть до третєї була ще одна перерва на каву. О 17.15 Уве забирав Соню зі шкільного двору, влаштовував її на пасажирському сидінні, а інвалідний візок ховав у багажник. О 18:00 вони вже були за кухонним столом і вечеряли. Зазвичай м'ясо з картоплею і соусом. Улюблена їжа Уве. Потім Соня розв'язувала кросворди, сидячи на дивані і підклавши під себе ноги. Уве возився в сараї і дивився новини. О пів на десяту Уве переносив її нагору в спальню. Вона роками просила його перенести спальню вниз у порожню кімнату для гостей, але Уве відмовлявся. Приблизно років за десять Соня зрозуміла, що то був його спосіб показати їй, що він не збирався здаватися, що Богу, Всесвіту і усьому іншому не вдасться виграти, що та свиня може забиратися в пекло. І більше вона його не просила. Увечері по п'ятницях вони засиджувалися перед телевізором, до пів на одинадцяту. По суботах у них був пізній сніданок, іноді аж о восьмій. Потім вони їхали у справах. Будівельний магазин, меблевий магазин і садовий центр. Соня купувала землю для вазонів, а Уве любив роздивлятися інструменти. У них був маленький блоковий будиночок із крихітною ділянкою. Та все ж здавалося, що там завжди щось можна було посадити і побудувати. Дорогою додому вони зупинялися поїсти морозива. Соня брала собі морозиво з шоколадом, а Уве – з горіхами. Раз на рік ціну на морозиво піднімали на одну крону. І тоді, як казала Соня, з Уве траплялася істерика. Коли вони поверталися додому, Соня з'їжджала з невеличкої тераси у дворик, і Уве допомагав їй вибратися з крісла і обережно садив на землю, так, щоб вона могла пропоратися на своїх улюблених клумбах. Тим часом Уве брав викрутку і зникав у будинку. Це була найкраща властивість будинку. Його ремонт ніколи не закінчувався. Завжди десь був якийсь гвинт, котрого Уве треба було підкрутити. По неділях вони ходили в кав'ярню і пили каву. Уве читав газету, а Соня щось розказувала а потім наставав понеділок. І одного понеділка її більше не було. Уве не міг точно сказати, коли він став таким тихим. Він і завжди був неговірким, але це було щось зовсім інше. Може, він почав більше говорити у себе в голові. Може, потроху божеволів. Він іноді розміхковував і над цим. Наче не хотів, щоб інші люди з ним розмовляли наче боявся, що їхнє базікання заглушить пам'ять про її голос. Його пальці ніжно ковзають понад гробку, ніби він проводить ними по довгих китицях дуже товстого килима. Уве ніколи не розумів молодих людей, які все прагнули знайти себе. Він чув, як тридцятирічні без кінця торочили про це на роботі. Усе, про що вони говорили, зводилося до того, як їм хочеться більше вільного часу. Наче головна мета роботи полягала в тому, щоб якомога скоріше настав момент, коли вже не треба буде її робити. Соня завжди сміялася з Ува і називала його найнепохитнішою людиною у світі. Ува не сприймав це як образу. Він завжди думав, що в усьому повинен бути порядок. Мають бути певні правила, з якими людина може почуватися в безпеці. Він не розумів, що в цьому поганого. Соня часто розповідала в компанії про той час, коли Уве, мабуть, у момент якогось тимчасового психічного розладу в середині 80-х років піддався на її вмовляння купити собі червоний Сааб, хоча скільки вона його знала, він завжди водив синій. «То були найгірші три роки в житті Уве», – хихикала Соня. Відтоді Уве завжди їздив винятково на синіх саабах. Інші жінки зляться, бо їхні чоловіки не помічають їх нову стрижку. Коли я роблю стрижку, мій чоловік кілька днів злиться на мене, бо в мене не такий вигляд, як завжди, казала Соня. Ось, за чим Уве сумує найбільше. Щоб усе було, як завжди. Люди мають виконувати якусь функцію, вважає він. А він завжди був функціональним. І ніхто в нього це не відбере. Минуло вже 13 років відтоді, як Уве купив свій синій Saab 95 Estate. Незабаром після того, як Янки з General Motors скупили останні шведські акції цієї компанії. Того ранку Уве закрив газету і видав потік лайки, що розтягнувся на добрачу частину дня. Більше він не купив жодного автомобіля. Уве заприсягся, що ноги його не буде в американському автомобілі. Хіба що ногу разом із рештою тіла спершу покладуть у домовину. Хай так і знають, трясся їх бери. Соня, звісно, теж прочитала цю статтю. І в неї були певні заперечення стосовно точності версії Уве про хід подій, пов'язаних із національною приналежністю компанії, та це не мало ніякого значення. Уве так вирішив, і край. Він збирався їздити на своїй машині доти, доки або він, або вона не зламається. Так чи інакше, а гарних машин тепер більше не роблять, дійшов Уве висновку. Тепер усередині них напхано електроніки та іншого лайна. Наче їдеш на комп'ютері. Їх тепер навіть розбирати не можна бо виробники зразу починають скиглити про порушення гарантій. Тож хай так і буде. Соня якось сказала, що машина розвалиться від скорботи в той день, коли Уве поховають. І може вона мала рацію. Та всьому у свій час, також казала вона. Часто. Наприклад, тоді, коли лікарі поставили їй діагноз 4 роки тому. Соня вирішила, що легше пробачити, на відміну від Уве. Пробачити Бога, і Всесвіт, і все. А Уве навпаки, розлютився. Може, тому що відчував, що хтось мусив розлютитися за неї. Коли здавалося, все зло повстало проти єдиної людини із всіх, кого він знав. Яка на це не заслуговувала. Тому Уве боровся проти світу. Боровся з персоналом лікарні, боровся з фахівцями і головними лікарями, боровся з чоловіками у білих сорочках і з представниками ради, яких під кінець набігло стільки, що він майже не пам'ятав їхніх імен. Був страховий поліс для цього, страховий поліс для того. Була одна контактна особа, бо Соня була хвора, а друга контактна особа, бо Соня була в інвалідному візку. Далі ще третя контактна особа, щоб Соня могла більше не працювати. І четверта контактна особа, яка намагалася переконати ту чортову владу, що Соня саме цього й хотіла – працювати. Неможливо було боротися з чоловіками у білих сорочках. Неможливо було боротися з діагнозом. У Соні був рак. «Ми мусимо приймати це, як є», – сказала Соня. Так вони й робили. Вона й далі працювала, навчаючи своїх любих бешкетників, скільки могла, аж поки Уве не довелося щоранку завозити її в клас, бо в неї вже не було сил це робити. Через рік її повний робочий тиждень скоротився до 75%, через два роки – до 50%, через три роки – до 25%. Коли їй врешті довелося залишитися вдома, Соня написала кожному своєму учневі довгого особистого листа і закликала їх телефонувати їй, якщо їм треба буде з кимось поговорити. Зателефонували майже всі. Довгими вервечками вони приходили її відвідувати. Якось у вихідні їх стільки набилося у блоковий будиночок, що уведовалося вийти на двір і шість годин сидіти в сараї. Коли того вечора розійшлися останні, він обійшов весь будинок, щоб переконатися, що ніхто нічого не поцупив. Як завжди. Поки Соня не гукнула йому, щоб він не забув перерахувати яйця в холодильнику. Тоді Уве облишив це. Він ніс її нагору, а вона з нього сміялася. Він уклав її в ліжко, а потім перед тим, як заснути, вона повернулася до нього. Сховала свій вказівний палець йому в долоню. Притулилася носом йому під ключицю. «Бог забрав у мене дитину, любий Уве, але він дав мені тисячу інших». На четвертий рік вона померла. Тепер Уве стоїть і проводить рукою по її надгробку. Знову і знову. Наче хоче цим повернути її до життя». «Цього разу я справді це зроблю. Я знаю, тобі це не подобається. Мені теж це не подобається», – тихо каже він. І глибоко вдихає, ніби хоче налаштувати себе проти її умовлянь не робити цього. «Побачимося завтра», – твердо каже Уве і обтупає сніги з черевиків, наче хоче перебити її спроби відмовити його. Потім він вузенькою доріжкою спускається на парковку. кіт м'яко ступає поряд із ним. Уве виходить із чорних воріт, обходить Сааб, на задніх дверях якого й досі видніється наліпка водія-учня. Відчиняє пасажирські двері, парва не дивиться на нього. Її великі карі очі, повні співчуття. «Я тут подумала про дещо», – каже вона обережно, заводячи Сааб і рушаючи. Не треба. Але її не зупинити. Я подумала, може, я би допомогла вам прибрати в будинку? Може, скласти речі Соні в коробки і... Вона ледве встигає вимовити ім'я Соні. Як обличчя Уви темніє. І від люті застигає маскою. Більше жодного слова! Гаркає він, аж по машині йде гул. Але я просто поду. більше жодного чортового слова. Вам ясно? Парване киває і замовкає, тремтячи від гніву, уве всю дорогу додому не відводить погляд од від вікна.